Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман Частина 2 розділ дев'ятий Три Коли Джек уперше зайшов до опивниці Оутлі, бар був темним, похмурим і смертельно порожнім. Музичний для космічних завойовників та пінбольні автомати були вимкнені. Єдиним джерелом світла у залі була реклама пива «Буш» над баром. Електронний годинник між двома гірськими вершинами нагадував найдивніше з найможливіших НЛО. Леді усміхаючись, Джек підійшов до бару. Він майже опинився на місці, коли позад нього безбарвний голос промовив. «Це бар. Неповнолітнім не можна. Що ти за один, придурку? Забирайся звідси». Джек мало не вискочив з власних штанів, намацав гроші в кишені та подумав, що все відбудеться так само, як і в золотій ложці. Він усядеться на стілець, щось замовить, а тоді запитає про роботу. Звісно, наймати на роботу дітей на кшталт нього незаконно, принаймні без дозволу на роботу, що підписали батьки чи опікуни. І це означало, що йому можуть платити менше за припустимий мінімум. Значно менше. Перемовини зазвичай розпочиналися з історії номер два «Джек і лихий відчим». Він повернувся і побачив чоловіка, що сидів сам один у кабінці та дивився на нього з холодною і зневажливою увагою. Чоловік був сухоребрий, однак на шиї та крізь білу майку проступали натреновані м'язи, на ньому були білі мішкуваті кухарські штани, паперовий ковпак нависав над лівою бровою вузькою, схожою на отхорячу голови, його коротке волосся сивіло на скронях. У руках він тримав стос рахунків і калькулятор Texas Instruments. «Я бачив ваше оголошення, потрібен помічник», – почав був Джек без великих сподівань на успіх. Цей тип не збирався його наймати, та й сам Джек не був певен, що хоче працювати на нього. Чоловік скидався на пройди світа. «Отже, побачив», – перепитав чоловік у кабінці. «Певно, навчився читати в один з днів, коли не прогулював школу?» На столі лежала пачка Філіс Чероц. Чоловік дістав одну цигарку. «Ну, я не знав, що це бар», – відказав Джек, задкуючи до дверей. Здавалося, сонячне світло просочувалося всередину крізь брудну шибку та мертво падало на підлогу, немов би пивниця Оутлі розташовувалася в іншому вимірі. «Я гадав, що це, ну, знаєте, бар із грилем, щось таке. Я піду». «Іди сюди». Чоловікові карі очі дивилися тепер просто на нього. «Та ні, все гаразд», – нервово сказав Джек. «Я просто…» «Іди сюди, сідай». Чоловік хчиркнув нігтем великого пальця об дерев'яний сірник і запалив сигарету. Муха, що урочисто засідала на паперовому капелюсі, відлетіла в темряву. Чоловікові очі лишилися на Джеку. «Я не покусаю тебе». Джек повільно підійшов до кабінки, замить зайшов усередину та сів навпроти чоловіка, охайно склавши руки. Через якихось 60 годин, вимиваючи туалети о пів на першу ночі, коли спітніве волосся застилало очі, Джек подумав, ні, він знав напевно, що то його власна дурнувата довірливість дозволила пастці заклацнутися. І заклацнулася вона ще тої миті, коли Джек сів навпроти смовки Абдайка хоча ще й не здогадувався про це. Венерина мухоловка закривається, коли в неї потрапляють безталанні комахи. А сараценія з її витонченим запахом і смертельними м'якими та гладенькими стеблами просто чекає, доки якесь летюче гівно на кшталт жука не потрапить усередину, де зрештою потоне в дощовій воді, яка назбиралася у квітці. Воутлі сараценія замість дощової води повнилася пивом. Ось і вся різниця якби він тоді втік. Але він не втік, і, можливо, думав Джек тоді, якщо він зустрінеться з холодними карами очима, то зрештою отримає роботу. Майнет Банбері, власниця і керівник золотої ложки в Оберні, досить привітно ставилася до Джека, навіть обняла його і поцілувала, а також дала три великих сандвічі на прощання, та його не надуриш. Привітність і навіть удавана доброта – не суперечили холодній зацікавленості в прибутках чи навіть у відвертій жадібності. Мінімальна зарплата в Нью-Йорку становила 3 долари 40 центів за годину. За законом, ця інформація висіла на кухні золотої ложки, написана на яскраво-рожевому великому плакаті. От тільки кухар швидких страв був з гаїті та ледь-ледь розмовляв англійською. І, як гадав Джек, він точно перебував в Україні нелегально. Той хлопець готував як бог. І ніколи не допускав, щоб картопля чи молюски, хоч на мить довше, ніж треба, смажилися у фритюрниці. Дівчина, що допомагала місіс Банбері в обслуговуванні клієнтів, була гарненькою, але не серйозною, та потрапила до господині за програмою для розумово відсталих із Рима. Через це про мінімальну зарплату не могло бути й мови. І шепелява, неадекватна дівчина, зі щирим захватом Повідомила Джекові, що отримує долар і 25 центів щогодини, і всі гроші тільки її. Сам Джек отримував півтора долара. Він сторгувався саме на таку суму, але знав, що якби місіс Банбері не зашивалася, бо її колишній мийник посуду щойно пішов того ранку, просто вийшов випити кави та більше не повернувся. Вона б взагалі не торгувалася. Сказала б йому, бери бакс і четвертак, малий, або йди собі далі, це вільна країна. А тепер, гадав він, із невідомим досі цинізмом, який став частиною його нової віри в себе, перед ним місіс Банбері в особі чоловіка. Жилево худий чоловік замість огрядної бабусі, нахмурений замість усміхненої, але, вочевидь, такий самий, який місіс Банбері. «Шукаєш роботу, га?» Чоловік у білих штанях і паперовому капелюсі поклав цигарку у стару бляшану попільничку з написом «Кемел», що був викарбований на денці. Муха закінчила мити лапки та полетіла геть. «Так, сер, але, як ви сказали, це бар і все...» Тривога знову охопила його. Тікарі очі та жовті білки схвилювали його. То були очі старого котиська мислиця, що на своєму віку бачив безліч бродячих мишей, таких як Джек. «Ага, це моя місцина», – сказав чоловік. Смоукі Абдайк». Він простягнув Джекові руку. Здивований хлопчик потиснув її. То був короткий і сильний, майже болючий потиск. Тоді Смокі послабив рукостискання, але Джекову руку не відпустив. «Ну?» – запитав він. «А?» – перепитав Джек, розуміючи, що звучить тупо та трохи налякано. Він і почувався тупо і трохи налякано. Але він хотів, щоб Абдейк відпустив його руку. «Тебе що, предки не вчили представлятися?» Це було настільки несподівано, що Джек мало не вибувкав своє справжнє ім'я, замість того, яким користувався в золотій ложці, яке називав людям, які, погодившись підвести його, цікавилися, хто він. Це ім'я, яке він звик уже вважати своїм дорожнім іменем. Льюіс Фарен. «Джек -со -о Сотель», – сказав він. Абдайк ще на мить затримав руку малого. Його карі очі лишалися непорушними, а тоді відпустив її. Джек соох, сотель, сказав він. Мабуть, найдовше бляха прізвище в телефонному довіднику. Еге ж, малий. Джек зашарівся, але промовчав. А ти не дуже великий, сказав абдайк. Гадаєш, зможеш поставити 90-фунтове барило з пивом на дугу і дотягнути його до ручного візка. Гадаю, так, відповів Джек. Не знаю, чи напевне, чи справді зможе. У будь-якому разі він гадав, що це не буде великою проблемою. У такому мертвому місці, як це, барила, певно, треба міняти тільки, якщо пиво в попередньому барилі прокисло. Ніби читаючи його думки, Абдайк сказав, «Ага, зараз тут нема нікого, та ближче до четвертої-п'ятої ми починаємо крутитися, а на вихідних бар справді переповнений. Ось тоді ти й відроблятимеш своє утримання». «Ну, я не знаю», – відказав Джек. «Скільки ви платите за роботу?» «Долар за годину», – сказав Абдейк. «Хотів би платити тобі більше, але…» Він стинув плечима та постукав по стосу рахунків. Він навіть злегка посміхнувся, ніби хотів сказати «Бачиш, малий Воутлі, все занепадає, наче то дешевий кишеньковий годинник, який забули завести. З 1971 року все занепадає». Та його очі не всміхалися. Вони вдивлялися в Джекове обличчя з незворушною котячою зосередженістю. «Он як? Це не дуже багато», – сказав Джек. Він говорив повільно, але думав так швидко, як тільки міг. Пивниця Оутлі була домовиною. Тут навіть не було жодного завалящого старого алкаша, який би жлуптив пиво біля бару та дивився головний госпіталь по ящику. Вочевидь, Оутлі п'ють у власній машині, яка й править їм за клуб. Півтора долара – це тяжко зароблена плата, коли доводиться надривати дупу заради них. Ну, а в такому місці заробляти бакс на годину буде легко. Ага, – погодився Абдейк, повертаючись до калькулятора. Не дуже. І в цьому голосі Джекові чулося. Погоджуйся, бо йди геть, перемовин не буде. Може, і нормально, – сказав Джек. Що ж, це добре, – відказав Абдейк. «Давай одразу на чистоту. Від кого ти тікаєш і хто розшукує тебе?» Карі очі знову зосередилися на хлопчику, і він мало не просвердлив у ньому дірку. «Якщо хтось у тебе на хвості, я не хочу, щоб він втручався в моє життя». Це питання не надто похитнуло Джекову самовпевненість. Він не був найгеніальнішою дитиною у світі, та все ж мав достатньо кмітливості, аби збагнути, що недалеко дійде без другої легенди для майбутніх роботодавців. Це і була історія номер два. Лихий від чим. «Я з маленького містечка у Вермонті», – сказав він. «З Фендервіля. Мої мама і тато розлучилися два роки тому. Тато намагався взяти мене під опіку, але суддя віддав мене мамі. Вони зазвичай чинять так». «Фігово вони чинять». Абдаїк повернувся до своїх рахунків і так низько схилився над калькулятором, що мало не торкався носом кнопок. І все одно Джек вважав, що чоловік слухає. «Так от, тато поїхав у Чикаго та влаштувався там на заводі на роботу», – вів далі Джек. «Він пише мені щотижня, але більше не приїжджає з минулого року, коли Обрій побив його». «Обрій – це…» «Твій відчим», – сказав Абдейк. І на якусь мить Джекові очі звузилися, до нього повернулася початкова недовіра. У голосі Абдейка не було співчуття. Більше того, здавалося, що Абдейк мало не насміхався з нього. Ніби він знав, що вся ця історія насправді лише одна велика бабусина казучка. «Ага», – підтвердив Джек, – «мама вийшла за нього півтора року тому. Він постійно гамселить мене». «Сумно, Джеку, дуже сумно». Тепер Абдейк підвів очі, в яких світилися сарказм і недовіра. «Тож тепер ти йдеш до міста сонця, де ви з датком житимете довго і щасливо». «Ну, так, я сподіваюся на це», – сказав Джек і враз відчув прилив натхнення. «Я точно знаю, що мій справжній тато ніколи б не підвісив мене за шию у комірчині». Він відтягнув горло футболки, показуючи слід на шиї. Він уже тьм'янів. А коли Джек працював у золотій лосьці, шрам ще був яскравим, огидного червоно-фіолетового кольору, наче логотип. От тільки в золотій лосці хлопчик не мав нагоди продемонструвати цю позначку. Звісно, то був слід залишений коренем, який ледь не вичевив із нього життя в тому іншому світі. Винагородою для нього було те, як очі смоукі Абдейка вражено чи навіть шоковано розширилися. Він нахилився вперед, розкидавши кілька жовтих і рожевих папірців. Святий Ісусе малий, сказав він. Це наробив твій відчим? От тоді я й вирішив тікати. А він не збирається заявитися сюди в пошуках свого авто, мотоцикла, гаманця чи гробаної заначки наркоти?» Джек похитав головою. Смок ще з хвильку подивився на Джека, а тоді натиснув на калькуляторі кнопку «Вимкнути». «Ходімо до комірчини, малий», – сказав він. «Чому?» Я хочу побачити, чи ти справді можеш поставити на вісь одне з тих барилець. Якщо ти можеш притягти барило, коли воно буде мені потрібно, отримаєш роботу. Чотири. На радість смовки апдейка Джейк показав, що здатен поставити на обідок одне з великих барил, прокотити його до візка та поставити на платформу. Хлопчик навіть удав, що це досить просто. Він випустить барилу і отримає в лише наступного дня. «Ну що ж, не так уже й погано», – сказав Абдейк. «Ти ще не доріс до цієї роботи, та, можливо, заробиш собі срану грижу, але то вже твої проблеми». Він сказав Джекові, що той може братися до роботи опівдні півдні та працювати до першої ночі, чи, звісно, доки тобі стане сил. Абдейк казав, що зарплату Джек отримуватиме щовечора після закриття готівкою. Коли вони повернулися до зали, там була лорі вбрана у темно-сині баскетбольні шорти, такі короткі, що з-під них виглядали краї її віскозних трусиків, і блузку без рукавів, вочевидь куплену у мамут Марті в Батавії. Її тонке біляве волосся було зачесане назад і фіксувалося пластмасовими шпильками. Вона курила пелмел, і вологий край сигарети був щедро змащений губною помадою. Велике срібне розп'яття висіло в неї між грудьми. «Це Джек», – сказав Смоукі. «Можеш прибрати з вікна оголошення, потрібен помічник». «Тікай, малий», – сказала Лорі. «Ти ще маєш час». Закрихавало. «Змусь мене». Абдаїк вдарив її позаду, але не грайливо і з любов'ю, а досить сильно, щоб вона стукнулася об м'яку оббивку барної стійки. Джек кліпнув і згадав звук озмондового батога. «Великий чоловік», – сказала Лорі. В її очах заблищали сльози, і все ж таки жінка виглядала задоволеною, ніби так все й мало бути. Джекова тривога стала чіткішою, гострішою, готовою отот -от перетворитися на страх. «Не варто зважати на нас, мальку», – сказала Лорі і рушила повз нього до оголошення на вікні. «Все буде гаразд». «Його звати Джек, а не Мальок», – сказав Смоукі. Він повернувся назад до кабінки, де проводив співбесіду з Джеком, і взявся збирати рахунки. Мальок це бляха дитина риби. Тебе хіба не вчили в школі? Ну, приготуй цьому мальку кілька бургерів, йому опівдні виходити на роботу. Вона прибрала з вікна вивізку потрібен помічник, і поклала її за музичним автоматом, з таким виглядом, ніби робила це вже багато разів. Проходячи повз Джека, вона підморгнула йому. Задзеленчав телефон. Усі троє повернулися до нього, захоплені зненацька різким звуком. На якусь мить апарат видавався Джекові чорним слимаком, що причепився до стіни. То була дуже дивна мить, ніби вирвана з часу та простору. Він устиг роздивитися блідість шкіри Лорі. Єдиною барвою на її щоках були червонуваті плямки. Спогад про підліткові прищі. Устиг вивчити жорстокі потаємні риси обличчя Смоукі Абдейка та помітити вени набряклі на довгих чоловікових руках. Побачив жовтувату табличку над телефоном із написом «Прохання обмежувати свої дзвінки трьома хвилинами». Телефон усе дзвонив і дзвонив, розриваючи тишу. Раптом прилякавшись, Джек подумав «Це за мною. Довга відстань, довга, довга відстань». «Візьми слухавку, Лорі», – сказав Абдейк. «Ти що, загальмована?» Лорі пішла до телефону. «Пивниця Оутлі», – сказала вона слабким, кволим голосом. Тоді прислухалася. «Ало! Алло, бляха!» Вона з грюкотом кинула слухавку. «Там нікого. Діти. Часом вони цікавляться, чи не мав нас принца Альберта в бляшанці. Які бургери ти любиш, малюк? «Джек!» – заволав Абдайк. «Джек, гаразд, гаразд, Джек. Які бургери ти любиш, Джеку?» Джек сказав, і Лорі приготувала їх середньо просмажені, саме такі, як треба, гарячі, з китайською гірчицею та бермудською цибулею. Він проковтнув їжу та запив усе склянкою молока. Його тривога розвіялася разом із голодом. «Дітлахи», як сказала вона, та все ж його погляд час від часу повертався до телефону. Хлопчику було цікаво. П'ять коли пробило четверту, двері відчинилися, ніби та абсолютно порожнеча бару слугувала лише привабливою декорацією, що мала на меті заманити Джека всередину, подібно до невинної на вигляд сарацені зі смачним запахом, і з дюжину чоловіків у робочому одязі повільно зайшли сюди. Лорі увімкнула музичний автомат, пінбол та космічних завойовників. Дехто з чоловіків гучно привітався зі смовки, що посміхався своїм єдиним усміхом, виставляючи на показ великий набір замовлених поштою зубів. Більшість замовили пиво. Двоє чи троє – чорного китайця. Один із них – член клубу «Хорошої погоди» – Джек був майже певен щодо цього. Кидав четвертаки в музичний автомат, викликаючи голоси Мікі Джиллі, Едді Ребіта, Вейлона Дженнінгса та інших. Смоукі наказав йому взяти з комірчини відро зі шваброю та помити танцмайданчик перед сценою, що самотньо стояла, очікуючи на вечір п'ятниці, та хлопців із долини Дженні. А коли підлога висохне, Смоукі хотів, щоб Джек наніс на неї пледж. «Ти зрозумієш, що роботу виконано, коли побачиш, власне, усміхнене відображення на підлозі», – сказав Смоукі.